Helen az irodájában ült bekapcsolt monitorjai között. A jobb oldali számítógépen végtelen fecsegés ment egy internetes levelezőlistán, a középsőn egy sakjátszma folyt. Ellen lépett egyet, fehér futóját G5-re tolta, majd elégedetten hátradőlt és várta, hogy láthatatlan ellenfele visszatámadjon. Megérkezett Endi. Sportzakót és garbót viselt és csak úgy illatozott a kölnitől. – Nyerésre az? Nem is kérdés. A férfi megörült, hogy helen ilyen jó kedvűnek látja. – Hát, akkor én el is mentem. – Jó mulatást! – Endi távozott. Közben Helen ellenfele fekete futójával az E7-es mezőre lépett. – Túljártam az eszedem – gépelte be Helen, majd a baloldali terminálhoz fordult és belenézett a Törvényszéki Orvostudományi Intézet legújabb cikkébe. A jobboldali monitoron kis pittyegéssel felvillant a postaládaikon. Helen nem figyel fel rá, elmerült az olvasásban. Befejezte a cikk olvasását és hátréblötte a guruló székét. Nyújtózkodott egyet és megtordáztatta el nyakát. Hirtelen észrevette a postaládaikon. Ráklikkelt az üzenetre. A képernyőn a következő felirat jelent meg. Kihívás egy partira. Indítsa el a honlap.avi című fájlt." Helen ráklikkelt az AVI lejátszó ikonjára és beindította az audiovizuális programját. Begépelte a fáj nevét és megnyomta az Enter billentyűt. Egy fénykép jelent meg a monitoron. Jennifer Leigh a fürdőkádban. A kép morfolni kezdett, azaz fokról fokra átalakult. Jennifer keze szinte mulatságos módon felemelkedett, és közben arca Randy Salvino mosolygos arcává változott. Aztán a kép szaggatottan ugrálni kezdett, és szép lassan szétesett. Az arc fokozatosan eltorzult, majd egyszerre megfagyott a képernyő. Helen rémülten merett a monitorra. Andyért kiáltott, de ő már régen elment. A telefonért nyúlt. Monahan és Götz nyomozók a számítógép képernyőjén látható eltorzó arcot bámulták. Ő a következő, mondta Helen. Honnan tudja? kérdezte MG. Tudom, és kész. Láttam, ahogy a lány arca átalakult ezzé. Hogyan jutott el ide? Rúben válaszolt. Bemászol, doktor Högyön internet címébe. Le tudják nyomozni? Csak akkor, ha épp a hálózaton van. Vissza tudjuk játszani? Helen hintázni kezdett előre-hátra a székében. A monitorra mutatott. A képernyő alján van egy Revind ikon, Klikkelj rá. Rendben. MG a nyomozás kezdete óta most először halvány veménysugarat látott arra, hogy valakinek megmentsék az életét. A fáj túl nagy ahhoz, hogy rámentessük egy lemezre. Helen benyúlt az egyik fiókba és előhúzott egy kazettát. Majdnem átlagos méretű, annál éppen csak valamivel vastagabb kazetta volt. A tokja nem műanyag, hanem fém. Állítsa vissza képmagnóra. Micsoda? Az ilyesmi MG-nek kínai volt. Van egy magnó lejátszója, lemásolhatjuk és akkor megmarad nekünk. Honnan értesz ilyesmihez? Komputerek között elherdált ifjúság, mondta Ruben is a kazettáért nyúl. Csináljam én? Helen odadta neki a kazettát, mire Ruben munkához látott. MG Helenre pillantott. Miért küldte ezt magának? Mit gondol? Nem tudom, senki nem tud róla, hogy maga részt vesz a nyomozásban. Helen hisztériás dűvel ugrott fel a széksről. Nem veszek részt benne. Ilyen az ő játékuk. Ott lebzselnek a gyilkosság színhelyén, és lesik a rendőröket. Ez is ott leste magát, és akkor maga egyenesen idevezette hozzám. De nem nekem írt, hanem magának. Miért? Mert én kellek neki. Mind ismernek. Újságcikkeket, fotókat gyűjtenek rólam. Én vagyok a múzsájuk. Én vagyok az igazi ellenfelük. Rúben felállt és a képernyőre meredve értetlen kedve motyogta. Ez meg mi a fene? A két nő Rúben vála fölött a képernyőre bámult, amin a következő felirat volt olvasható. Most láttok. Aztán egy vigyorgó halál feljelent meg, két karomszerű készfejen táncolva. Megfordult és egy gúnykaszaj kíséretében elugrált. Hirtelen az egész kép eltűnt és egy újabb felirat jelent meg. Most már nem láttok. Ellen félrelökte rúbent az útból. Először az egérrel próbálkozott, majd leütött néhány billentyűt. Elszállt. Nincs itt a fáj. Mi afrás csinált? Semmit sem csináltam, csak beállítottam, hogy másoljak a zeptára, de nem akart elindulni ez a vacak. Uramisten, Ruben, ez kőkemény bizonyíték volt. Hogy tűnhetett el? MG nagyon megkaragudott rá. Ellen lázasan dolgozott, de minden próbálkozására csak kibajelzéseket kapott válaszul. Nem találja. Holnap Avi nevű fáj nem létezik. Nem rúben hibája. Elszállt. Nincs a cím meghajtó, Nincs a listán sem. Egyik meghajtó sem tudja visszakeresni. Gondolja, hogy vírust rakott bele? Csak is így történhetett. MG összezavarodott. Ha valaki inetán hajlandó lenne... rúben magyarázta. Önkitörlő vírust írt a programba. Amint megpróbálod lemásolni, kitörli magát. Rubennek akarata ellenére tetszett a dolog. Le a kalappal. M.G. Helenhez fordult. Emlékszik rá, hogy nézett ki az a lány? Egy lány volt. Éppen olyan volt, mint a másik egy millió. Alig láttam. Vissza kellene mennünk az irodába. Rá kell állítani már szert. Bizonyosan van rámód, hogy... Helen a számítógép mögé nyúlt, és elkezdte kihúzigálni a dugókat a foglalatokból és a konnektorból. Mit művel? Nem hagyom bekapcsolva. Olyan ez, mint egy nyitott ablak. Akkor jöhet be rajta, amikor csak kedve tartja. Hát akkor bejön. Mi meg elkapjuk. Ez az egyetlen kap. Remek. Hát mi vagyok én? Karóhoz kötött kecske? Maguk ezt nem értik. Én sehova se tudok elmenekülni innen. Nem fogom hagyni, hogy... Helenből kitört az okogás. Először is szerzek ide egy őrt. Nem tűrök meg itt senkit. Rúben felállt, és kezét gyengéden Helen vállára tette. Hangja halk és lágy volt. Ugyanabban a csónakban nevezünk. Szépen visszakapcsoljuk a monitort, nem veszíthettünk vele semmit. Én itt maradok és várok. Hát, ha történik megint valami. Rendben? M.G. elnézte rúvent és Helent együtt, és úgy érezte, hogy valami elindult közöttük, amiből neki ki kell maradnia. Úgy érezte magát, mint egy kisgyerek, akik kizárnak a szülei hálószobáikból. Vette a kabátját. Később találkozunk. M.G. kiment a házból és elindult a kocsia felé. Hirtelen végigfutott a hátán a hideg. Valaki figyelte. Megperdült és egy videókamerával találta szembe magát. Piros ajak. Prizul a kíséretében. Már türelmetlenül várta. Susan Schiffer MG óra elé tartott egy mikrofont. MG elővette a kocsi kulcsokat. Rettentően dühös volt, hogy Susan felfedezte Helen. Monahan nyomozó, bocsásson meg! Vajon az a tény, hogy dr. Helen Hudson lakásából távozik? Alátámaszta a feltételezést, mi szerint egy sorozatgyilkos ügyéről van szó? MG kinyitotta a kocsi ajtaját és beszállt. Jelenleg nincs semmi mondani valóm. Most sajnos men. Igaz a hír, hogy rendkívüli különítményt alakítottak a gyilkosságok kinyomozására? Maga fogja irány, nem nyilatkozom. Kérem, MG, mire jó ez? Csupán végezni szeretném a dolgomat. Én nem kevésbé. MG bevágta az ajtót a riporter óra előtt, beindította a motót és lehajtott a járdáról. Ruben megbabonázva ült Helen dolgozó szobájában az újraindított internetmonitor előtt. Magányos emberek végnélküli nélküli és ömlegései futottak előtte a képernyőn. A hálózaton több millió ember öntötte éppen szívét-lelkét egy kíbertér végtelen csatornáiba. Névtelen üzeneteik testetlenül úztak, akár a palaszkósták a tengeren. Mi ez, ha nem a magányos szívek csúcs technológiai tenyészete? Helen töltött magának egy kis konyakot, és a pohárral a kezébe sétálni kezdett fel alá. Elgondolkodtatta az a körülmény, hogy a gyilkos felvételt készített Jennifer Lee-ről a fürdőkádban. Úgy tűnt, szeret videózni. Helen képzeletben megpróbálta rekonstruálni a gyilkos személyiségét az eddig összegyúlt információk alapján, valamint a saját intuícióira támaszkodva. Helennek megvolt az az egészen kivételes képessége, hogy bele tudjon helyezkedni egy gyilkos lelki világába, el tudja képzelni annak vágyait, megismerje gondolkodás módját. Hogy a gyilkos minden bizonnyal egy kíber kalóz nem volt meglepő. Mi több természetesnek tűnt egy éling belső életet élő magányos fickó esetében. Emellett a másuló gyilkos szerette megörökíteni áldozatait, valószínűleg a gyilkosság előtt és után egyaránt. Jennifer légy képe szinte ugyanúgy volt keretezve, mint a gyilkosság színhelyéről készült rendőrségi képek. Az új lányról akkor készítette a felvételt, amikor az még életben volt. Könnyen lehet, hogy egy film vagy videófelvételről merevítette ki a képet. Helen sejtette, hogy a fickó imádja a csúcs technológiát. Nyilván vannak kamerái, vágóberendezései, számítógépei igen korszerű programokkal, ráadásul biztosan mozog az interneten. Nem sajnálta az időt egy híres-gyilkos tanulmányozására, hogy a legapróbb részletekig leutánozhassa. A legijesztőbb az volt, hogy ismerte őt, Helen. Sőt, el tudta érni, és bemutatkozott neki. Kihívta a játszmára. Helen kifárasztotta a töprengés, belefájdult a feje, és félő volt, hogy már nem igen tisztul kiestére. Csupán az utolsó pohár konyakra vágyott, és azután aludni. Rubenhez hajolt. Ugye, ma este már semmit nem fog küldeni? Nem hinném. Egy italt? Nem, köz. Mondja, maga mindig szolgálatban van? Mindig. Helen leült mellé. No és mi újság maga és MG körül? Mi újság körülöttünk? Hát nem, partnerek vagyunk. Minden szempontból partnerek? Még nem. Nem szenved önbizalom hiányban? Helen maga is elcsodálkozott saját kérdéseim. Rájött, hogy képtelen leküzdeni a fiatal rendőr iránti vonzalmát. Ruben okos volt és kedves, és Helen már több mint egy éve el volt zárva a férfiaktól. Nem, az igazat megvalva félénk vagyok és válogatós. A baj nálam az... Nos, úgy érzem... Ruben rápillantott a nőre. Nem egy 23 éves orveli titkárnőről volt szó. Nem játszhatott velem, de nem is lett volna rá képes. Nos, maga a tanú kategóriába esik. Helen Hudson éppen az a fajta nő volt, akit ő érdekelni tudta volna, ha nem is most. Megvoltak benne azok a tulajdonságok, amelyek őt MG-ben is vonzották. A keménység, a csípős nyelv, a problémák okainak kutatására való készség, No, és az a fájdalmasan vonzó nőiesség. Mindketten gyönyörűek, okolian szexisek, és érinthetetlenek voltak. Karl Lígyet sora ötlött fel Rúben fejében. Tenger, tenger, mindenütt, és inni korcs sehol. Nos, Helen finoman megcsókolta a férfi arcát, és az internetterminálhoz lépett. Mi lenne, ha most véletlenül kikapcsolnám a számítógépet? Csak ma éjjel kettők között marad? Ruben beleegyezően bólintott. A gép kialudt. Ruben fogta a kabátját és a papírjait. Helen kikísérte a bejárati ajtóhoz, hogy elköszönjön. Kint az előcsarnokban Ruben megkérdezte. Nem lesz semmi gond? Helen rámosolygott és bólintott. Reggelre ide küldünk valakit, mondta Ruben. Tényleg kutya bajom, rendben leszek. Ruben sarkon fordult, és elindult. Úgy tíz lépésnyire a folyosón egyszer csak megtorpant. ho A rádiótelefonom száma! Ha esetleg szüksége lenne rám! Megfordult a pénztálcáért nyújt, és elővette egy kártyát. Helen felé nyújtotta, de egyetlen lépés sem tett az ajtó felé. Helen úgy szintén egy tapottat sem mozdult. Ruben honc mosolygott. Bármikor, éjjel-nappal, kinyújtotta felé a kártyát, továbbra is egy helyben állva. Ez valami újabb teszt? Ruben úgy mosolygott, mint egy rosszalkodó kisfiú. Ellen kihúzta magát, összeszedte minden bátorságát, elengedte az ajtófélfát és néhány bizonytalan lépést tett felé. Majd még egyet és még egyet. Helen apró lépteit látva, Ruben ugyanazt a büszkeséggel vegyes csodálatot érezte, amit minden szülő érez, amikor tizenegy-néhány hónapos gyereke megteszi az első lépéseket. Helen odaért Rubenhez és elvette a kártyát. Ruben elindult, lassan távolodott a folyosón. Helen visszafordult és egyszerre rátört a pánik. Miközben ő Rubenhez közeledett, az ajtó bezáródott. Az ajtó vastag, masszív, szürke acélból készült, és kilincsgyanánt egy hosszú acélkeresztrúd volt ráerősítve az ajtó félfával párhuzamosan. Helen megragadta a rudat, és erősen rázni kezdte. Ki volt zárva a lakásából? A hisztéria határán visszarohant Rubenhez, aki úgy tűnt, mint egy hatalmas távolságnyira lenne tőle. A folyosó összeszűkült, majd újra kitágult. Olyan volt az egész, mint egy rémálom. Ó, Istenem, segíts! Ruben oda rohant hozzá. Helen légzése egyre nehezebbé vált, szemei szikráztak. Az események és a pánik megtették a magukét. Felvillantak előtt a McCluskey halban lejátszódó események. Joe Shields siet a mosdóba. Ruben szorosan tartotta a t aki egyre jobban rángatózott. A nyakára szorult hurok, kezével a nyakához kapott. Ruben felkelt és az ajtóba rugott. Nem engedett. Visszament Helenhez, próbálta segítségére lenni. Rúben, képtelen vagyok, kérem, elesek! Helen lábai összecsuklottak. Egy magas egyen egyensúlyozik a WC ülőkén. Itt vagyok! Rúben a falhoz szorította Helen-t, mintha motozná. Helen légzése, mintha egy kisé lecsillapodott volna. Tizenöt végtelennek tetsző másodpercig ebben a különös testtartárban maradtak. Időnként a legfurcsább és legilletlenebb pillanatokban ragadja meg az embert valami szépség, és töltél a szenvedélyt. Ruben elnézte Helen nyakának az ívét, és egy hosszú forró pillanatra határtalan vágyat érzett, hogy megcsókolja. Ehelyett kibiztosította a pisztolyát. Fogja be a fülét, szólt rá Helenre, majd célzott is a zárra lőtt. Deril pisztolya elsült. Joe a falnak tántorodott, minden véres lett. Helen elájult. Ruben fölkapta, bevitte a lakásba és lefektette a nappaliba lévő díványra. A nyugtató ott volt a közelben. Ruben adott neki egy keveset, aztán zsebre dugta az üveget. Helen feküdt még egy pillanatig igyekezett összeszedni magát. Ó, Istenem, az ajtón. Hm, igazán sajnálom. Helen a sok, a konyak és a gyógyszerek hatására öntudatlanul vihogni kezdett. <gül> – Lelőtte az áramat! – Hívok egy lakatost! Ruben felkelt, és a telefonhoz indult. Helen erősen megmarkolta a karját. – Kérem, ne, ne menjen el. Félek! Ruben fogott egy széket, és odahúzta a divány mellé. Helen visszadőlt a diványra. Egy kicsit megkönnyebbült ugyan, de még mindig nagyon kimerültek, látszott. – Te nagyon kedves vagy, nem igaz? – Kedves! – úgy ejtette ki a szót, mintha egy betegség lenne. Hm, azt hiszem, csak egyszerű zsidó fiú vagyok. Kedves és ártatlan, nem a legjobb túlélő felszerelés egy zsarunak, nem igaz? Hellen most már hisztérikusan nevetett. Egyszerre a fejéhez emelte a kezét, két oldalról erősen szorította a halántékát, és csak motyogott mag elé. Itt van a fejemben. Nem akartam, hogy itt legyen a fejemben. Miről beszél? Helen ide-oda rázta a fejét. Néhány pillanatig könnyek csodogtak a szeméből, majd hirtelen mély álomba zuhant. Ruben örködött fölötte. Ruben egész életébe zsarú szeretett volna lenni. MG-hez hasonlóan neki is a vérébe volt a nyomozás, ha ez kívülről még oly kevésbé látszott is rajta. alatt a többi kölyök bészbólozott és képregényeket olvasott, a Ruben egy könyvtárba járt és átnézte az összes könyvet, amit Sir Robert peel az 1700-os angliai törvények egyik megalkotójáról és az amerikai igazságszolgáltatási rendszer egyik szellemi talált. Minden létező krimit megnézett a Starsky és Hatch első epizódjától a San Francisco utcáin és az apró bűnök, kis bűnösök összes folytatásáig. Ruben édesapjától örökölte a zsarugényeit. Szíd Götz már kiskölyök korában rendőr szeretett volna lenni. Aztán egy szép napon elhatározta magát és beiratkozott a rendőr akadémiára. Négy éven keresztül az egész család szegény szidet nyaggatta, hogy hagyja ott a rendőrséget, és ő végül megadta magát. Visszatért a családi üzletbe és élete hátralévő részében azzal foglalkozott. Teljesen azonban képtelen volt elfeledni álmait. Szíd 1964-től 25 éven keresztül a Richmondi osztály tartalékos tisztja volt. A garázsban egy nagy motor törzött ragyogó állapotban. Ruben legkedvesebb hétvégi időtöltése az volt, amikor apjával kifényesítették a motort, valamint ellenőrizték a lámpákat és a szirénát. Természetesen a családi nyomás, ami 25 évvel korábban szidre nehezedett, ugyanúgy érvényesült Ruben esetében is, amikor a gimnázium utolsó évébe bejelentette, hogy a rendőrakadémiára szeretne menni. Még mindig nagy nagypapa volt a feje, és Ruben csak az ő holtestén átmehetett volna máshova, mint a Götz férfi ruházat üzletébe. A helyi főiskolán töltött két év után Ruben a kaliforniai egyetemre ment San hogy befejezze közgazdasági tanulmányait. Ott találkozott a Beverly Hills-i lichte Lichten, egy gyönyörű elkényeztetett kis bestiával. Végzős évükre már el is jegyezték egymást. A diplomaosztást követő nyáron egy szörnyű álmokkal és gyomorbántalmakkal terhes hónap után Rúben simára borotvált fejjel tért haza, készen arra, hogy másnap bevonuljon a San Francisco i rendőrakadémiára. A bűbályos Sheryl bánatában beszedett egy marék gyógyszert. Sid Götz titokban hízott a gyönyörűségtől. Joe nagypapa egy hónappal Ruben beiratkozása után meghalt. Ruben egyik őse, Jacob Götz is azon több száz német és bajorországi zsidó között volt, akik az 1800-as évek derekán megtették a tengeren és a szárazföldön át vezető hatalmas utat Európából Amerika nyugati partjáig. Legtöbbjük a nagy aranylázban érkezett szerencsét próbálni. Jacob szinte az éhalál küszöbén dolgozott a bányákban tíz éven keresztül, mire egy kisebb lelőhelyre bukkant. Az eltelt időben nem sajnálta a fáradtságot arra, hogy zengzetes hangú leveleket írogatson haza, így aztán sikerült az államokba csábítani a fivéreit és néhány unoka testvédét is. Egyikük, Samuel Götz, később a rendőröként telepedett le Crippled Creekben. A hagyomány szerint Sam úgy tisztította meg a várost a szeméttől, hogy egyetlen egyszer sem sütötte el a fegyverét. A rendőrök 90%-ához hasonlóan Cid és Ruben is örökölték a zsaruvénát. Felteltően mindketten szem nagybácsijától. Az a hat hónap, amit Ruben a rendőrakadémián töltött, élete legnehezebb időszaka volt. A hajnali fél kezdődő fizikai gyakorlatok alatt minden tanára megpróbálta megtörni a csinos kis egyetemista fiú. De Rubent kemény fából faragták. Ahhoz azonban, hogy felfedezze magában az igazi zsarut, bele kellett kóstolni az utcai bűnözés világába. Munkája első hetében kiküldték egy fegyveres rablás lefülelésére, ahol életében először rálőttek. Sikerült rács mögé jutatni a tetteseket. Könnyedén végezte a munkáját minden félelem nélkül, csak is a legsürgősebb teendőkre koncentrálva. Cselekvés közben nem volt helye a félelemnek, az a biztos halát jelentette volna. A félelemmel várni kellett, amíg hazaért az ember éjszakára. Róben rádöbbent, hogy ez volt az, amitől működött a dolog. Le tudta győzni a félelmet. No, és persze minden porcikájával szeretett élni. A zsaru az ember soha sem ér meg két ugyanolyan napot, minden nap újabb küzdelem a létért. Ruben az alvás közben nyugtalanul hánykolódó helent figyelte. Levetette az akóját, meglazította a nyakkendőjét, odament a másik díványhoz, és végig nyúlt rajta. Az állám már sötét lett az egynapos borosta. Hajnalban kint még sötét lesz, ő pedig mindenütt viszketni fog, és még csak egy tisztaig sem volt nála. Arra gondolt, hogy ha minden jó megy, talán lesz ideje hazaugrani egy gyors zuhanyra. Még egyszer Helenre pillantott, és eszébe jutott MG. Mostanában egyedül egy nő hiányzott az életéből. Valaki, akit szerethet, és akihez éjszaka visszamenekülhet. Vagy egy tucat olyan lányjal volt dolga mostanában, akik semmit sem jelentettek a számára. Cserél már csak egy futó kép volt. Ruben szabályos San Franciscói aglegény életet él. Reggeli Kapucino, az északi strand valamelyik kávéházában, idegen filmek a Japán negyedben, hétfő esténként gyors randevúk a Marina Safeway kínálatából és mellé egy remek munka. Mostanában azonban minden egyedül töltött éjjelen űrt érzett a szívében. Ruben felemelte legújabb nyakkendőjét is, az ezen díszelgő a képre Egy régi módi ifjú pár tábrázolt, akik csókolózva táncoltak, a férje arcán földön túli boldogság tükröződött. Ruben végig a nyakkendőt az újai között, lekapcsolta a villanyt és becsukta a szemét. Könnyű szendergésbe merült, egészen reggel 6.30-ig, amikor is megszólalt a rádió telefonja.